Мали її доволі і Мирося з матір'ю. Батько пішов у гори до повстанців. Знав, що Миросі з матір'ю нелегко давати лад у великій господарці без чоловічих рук. На тому вирішив і зіграти. Його тонкий слух вловив легкі кроки. Збагнув, що вони належать дівчині. Напружено чекав і продовжував давати сонливість на обличчі в тому, щоб не видати свого хвилювання. Але кро таки бурхнула йому до скронь. Перед ним стояла та, яка віднині мала стати його долею. Від несподіванки Степан враз зашарівся, відчув, що йому стало жарко. Але замитью говтався, згадав, що той погляд, яким він має дивитися на дівчину, повинен бути зовсім інший. І він вдав зачарування, суцільний захват, навіть юначе запаморочення. Розглядав дівчину і поволі вгамовувався. В житті вона була значно привабливіша, ніж на фотографії. На ніжному звабливому личку і шовковистою смаглявою шкірою світилися великі карі очі із довгими пухнастими віями. Рівні брівки, як крила ластівки в польоті. У тендітній невисокій постаті в оцульському строї було щось дівоче незаймане. Вона тримала в руках цебра. Таку, сказав подумки Степан, бо здебільшого звик говорити подумки і поцілувати непротивно. Не дівчина, а вилизане телятко. А вголос ледь чутно промовив, граційно схиливши голову. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, відказала дівчина, і її голос забринів, як далека тронка. Вона трішки розгубилася під зачудованим поглядом незнайомця, спішно підійшла до річечки і опустила в зленаву джерелицю цебро. Але Степан мовчки взяв його із її тоненьких дитячих рученят, набрав і поставив на плоскому камені. «Дякую», – зашарілася дівчина, а голос її впав до шепоту. «Рости велика!» Степан усміхнувся своєю сліпучою посмішкою і додав грайливо «Чічко, а твоїй нині не потрібен, зять?» Дівчина червоніла як ружа, а Степан вдоволено подумав «Рибка вже йде на приманку!» Був переконаний, що і ця не встоїть. Ще не було такого, щоб намічена жертва та не закохалася у нього Усі летіли на його жагучий погляд, красиву білозубу посмішку, вміли легке загравання, як метелики на світло. Не зводячи з неї зачарованих очей, сказав, «Не знаєш, чічко, чи не потрібен комусь тут наймит чи пастух? Я б ненадовго найнявся». «А чо ненадовго?» – поцікавилася дівчина. «Бо надовго не можна» треба москалів бити. Дівчина сміливо глянула на нього. З її очей спорхнули дві сяйливі блискавки, які перехопив Степан. «А хто ви і звідки?» «Е, багато знатимеш, постарієш», – засміявся Степан. «Як тебе звати? Бо мене Маркіяном. А я Мирося». «Мирося, Мирослава», – Повторив зачудовано, неначе милувався її ім'ям і чув його вперше. У всій її постаті, лагідних руках, погляді було щось надто м'яке, ніжне і сором'язливе. Степан на мить засумнівався. Невже оце миле створіння може боротися з радянською владою і допомагати повстанцям? Невже воно взагалі здатне чинити якийсь спротив? Та це ж справзнісінький тобі, ангел. Степан усе грів її тим поглядом, який знав, кидав у жар і підпалював полум'ям там, де, здавалося б, воно ніколи не спалахне. У найвужчому колі кістів за ним водилося прізвисько «любовник». І коли справа вимагала особливого таланту і витонченості, то говорили «Це під силу лише любовнику». Степан у подібних ситуаціях тонко відчував, як треба дозувати свої чоловічі чари. На кого дивитися все з попиляючим відвертим поглядом, на кого ніжно, захоплено, а на кого крадькома, спішно відводячи очі і вдаючи розгубленість. Це було вже справжнє мистецтво досвідченого чоловіка. І цього вимагала від нього велика справа і та всесильна організація, якій він служив. Коли б його ревнива клава знала, як саме часто він несе службу, напевно, померла б від образи й гніву. Але проте вона ніколи не дізнається, бо то велика державна таємниця, а він Степан віхоть не розпусник. А відважний чекіст, відданий ідеям Леніна, Сталіна до останньої краплі крові. Він розчищає радянську державу від бур'янів, не просто виполює їх, а спалює, щоб і зернини не висіялися у нове життя, в якому запанує правда, справедливість, рівність, братерство всіх радянських народів. Мирося під його поглядом знову зашарілася, відвела погляд і сказала «Я запитаю неню, ми не встигаємо з нею давати раду Маржині. Чекайте, но». Ну. Вона підняла була це бро, але Степан зупинив її рішучим жестом «Я потім віднесу. Ти йди». Мирося подалася до своєї хатини. Степан провів її грайливим бентежним поглядом і вдоволено усміхнувся. Початок надто везучий, а як воно далі буде – невідомо. За кільканадцять хвилин Степан уже стояв перед миросеною матір'ю Орисею, жінкою ще зовсім молодою, може років на десять старшого днього. Вона усе розпитувала його, Степан відповідав і розглядав садибу. Подвір'ячко було хоч і невелике, але охайне, палали нагідки красоля. Однак відчувалося, що тут давно не господарювали чоловічі руки. Он огорожа похилилася, двері коло трималися. Він згодився попрацювати в них за харчі, поки не знайде тих, кого шукає. Степан вимовив те гаряче, бо то була правда. Притишеним голосом так, мов би, Ялини і смереки могли передати вітрюві його слова, а він понесе їх далі. Степан розповів, як Москалі під стриєм з літаків обстріляли його загін, а він сам йшов відвідати родину, як батька, матір, сестру і все господарство спалили. Він пересидів добу на добі, а коли та бішвицька наволоч пішла, спустився з дерева, поховав родину і пішов шукати повстанців, щоб поквитатися і за родину, і за весь свій край. Мирося й Орися слухали його, сумно схиливши голови, але не зронили жодного слова, так мовби ця тема не обходила їх. А скільки ж тобі, сину? запитала Орися. «Двадцять чотири!» – не моргнувши оком, мовив Степан. Недавно він відсвяткував своє 30-річчя, але здавався молодшим за свій вік, тому й не боявся, що йому не повірять. «Легінь для шлюбу дозрів», – сказав, усміхнувшись. «Та не до того нині. Треба рідний край боронити». Пішов у загін ще зовсім молодим». А нашій Миросі в зимі минуло вісімнадцять. Теж уже на порі стала. Мирося кинула на матір швидкий погляд і сховалася в сінцях. Степан Маркіян одразу взявся за роботу. Відремонтував огорожу, прибив двері кошари, згріб на полонині сухе сіно і склав його в стіжок. Орися усе дякувала та раділа. Наймит вигідний і головне людина своя. Як і вони бореться за звільнення рідного краю від большевістської чуми. Завтра пожене Маржину вгори. Він робив усе швидко, вправно і кидав раз по раз погляд на Миросю. Вона легеньким барвистим вітерцем проносилася подвір'ячком. Топіло Маржині несе то попране шмаття на мотосковіша є. З її очей теж злітали блискавки, які перехоплював Степан Маркіян і ховав під пишні чорні вуса. Так збіг місяць, пішов другий. Мовчки спостерігав, як Мирося з кошиком в руках зникає з дому, а через півдня з'являється. Якось дочекався її на стежині і запитав, Куди це ти так довго ходила? До бабці в горе. А чого не заберете її до себе? поцікавився Степан. Не хоче, звикла до гір. Любить свій городець, полонину. Візьми мене колись із собою. Темна тінь пробігла в миросиних очах, але вона за мить оговталася і кинула. Ет. «Бабця наші будуть мене сварити, скажуть, що я якогось вар'ята привела». Латав обору і покушував роздратовану губу. «Я б тебе, Люба, внучку, і твою бабцю, як той вовк, провідав би. О, Бог би із з задоволенням на сосні повісив би. Це я робити вмію, не встигла б пікнуть. Час тобі, Степане, уже заділо братися». Досить тобі найменувати у цього бандерівського кодла. Час внучку до рук прибрати. А вже на бабцю вона тебе виведе. Коли звичоріло, зійшов місяць над горами, вийшов зі своєї комірчини, де спав на молодому сіні, і задивився на тихий якийсь, мов би, зелено-синій краєвид. Щось нараз стисло серце. Хоча Степан майже не віддав таких почуттів, як смуток, печаль. Роки загартували його і зробили жорстоким навіть по відношенню до себе. Однак цієї хвилі він пригадав дітей, яких давно не бачив. Навіть фотографії їхні не міг узяти з собою. Неначе із сутінок випливло личко донечки Леніни і сина Зарема. Донька, як дві краплі і води, була схожа на дружину, вірніше на її батька, колгосного конюха із Чернігівщини. У сина було щось і його, Степанове. Він рано одружився, і батьківські почуття повільно йшли до нього. Інколи йому здавалося, що вони ще й досі в далекій дорозі, але інколи, якось цієї миті, почував тугу за дітьми. Орися подоїла овець, корів і пішла спати. Мирося вийшла з хати, переодягнена в новий одяг. Юна, чиста, як квітка з полонини. Степан усе ж тим припачаленим поглядом подивився на неї і запитав. «Куди ти, Мирося?» «Піду трохи з дівчатами на музики. У тебе є наречений», – вдаючи схвильованість, мовив Степан. Мирося спалахнула і заперечливо похитала головою. Вони вийшли з подвір'я і спустилися стежкою до потічка. Степан взяв їй за руку, якусь мить дивився на грайливу піну, що скакала і буронилася на камені, відірвав різко погляд і сказав «Я більше так не можу. Хіба ти нічого не видиш, Любко моя, Чічко моя мила?» У Степанових очах клекотіла гірська ніч. «А що я маю помічати?» – наївно запитала Мирося. «А те, що я гину за тобою», – він вимовив те крізь хлип, – «що люблю тебе шалено». Степан, звично вміючи, притягнув дівчину до себе і припав гарячими губами до її напівдитячих і ще ніким не цілований губенят. Мирося попручалася, але Степан стискав і стискав їй плечі. Дівчина врешті втихла і схилила голову йому на груди. А Степан усе шаленів, цілував Мироси на личку, очі і клявся, що ще не віддав такого палючого і щирого кохання.